Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Cazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom vorbi despre umanizarea maimuțelor. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! Părinte Grigorie, ați înțeles din titlul emisiunii? Ca să vă propun să vorbim despre cum spune știința că a apărut omul, din câte știm toți, date fiind unele asemănări morfofiziologice, îl privește ca pe un animal evoluat. Prima asociere științifică a omului cu animalele a fost făcută de Linne în cartea sa Sistema Nature, publicată în anul 1735. Având trăsăturile fenotipice, Drept criteriu al clasificării propuse, el așează omul alături de primate, mamifere care, ca și omul, au prehensibilitate prin opoziția degetului mare, o pereche de mamele și formula dentară 2.1.2.3. Destul de puține însușiri comune, comparativ cu complexitatea fenotipului uman. Se adaugă și alte trăzături pe măsură ce coborâm la categorii sistematice mai mici. Conform sistematicii lineene, care s-a consacrat odată cu nomenclatura binară ce o însoțea, căci a ajutat într-adevăr mult la a se face ordine în lumea vie, deci, conform sistematicii lineene, omul face parte mai departe din subordinul simienilor, specii care au trecut de la activitatea nocturnă în care important era mirosul, la cea diurnă, bazată pe simțul văzului. Și, ca urmare, au ajuns să aibă, ca și omul, lobii optici mai dezvoltați decât lobii olfactivi și cerebelul acoperit de emisferele cerebrale circumvoluționate. Mai departe, omul aparține secției catarinelor, împreună cu toate maimuțele fără coadă prehensibilă și dotate cu unghii în loc de gheare, iar în cadrul ei suprafamiliei antropomorfe caracterizate prin unghi facial drept, deci craniu de tip uman. De aici se desparte în sfârșit de maimuțe, care vor face parte din familia Pongide, iar omul rămâne singurul reprezentat în sistematica lineană al familiei hominide. Chiar existând aceste asemănări, rezultă de aici, părinte, că omul provine din maimuță? Line nici nu a propus așa ceva. Sugestia o face Darwin 100 de ani mai târziu, mai ales în cartea sa Descendența omului și selecția sexuală publicată în 1871. Și care din maimuțe au primit onoarea de a ne fi strămoși? Conform evoluționismului, strămoși îndepărtați ne pot fi și viermii, de exemplu, dar ca strămoși apropiați se propunea parantropul, o formă derivată din pongide. Când legea evoluției din nespecializat a căpătat autoritate în biologie, s-a acceptat că maimuțe așa de specializate la viața arboricolă nu puteau fi strămoși ai omului. Descoperirile paleontologice din anii 1960-1975 au propus apoi un alt arbore genealogic pentru om. Fosilele găsite în Tanzania și Etiopia au fost numite australopiteci, cea mai celebră fiind Lucy. Nu este clarificată desprinderea acestor australopiteci din celelalte maimuțe. Nu a variantă a rezistat criticilor? Nu aș zice, dar totuși a supraviețuit. Lodur Zuckerman, unul dintre cei mai mari antropologi ai acelor vremuri, a făcut măsurători tridimensionale asupra tuturor pieselor atribuite australopitecilor, asupra maimuțelor actuale și asupra omului. Și prin prelucrări statistice complexe, a ajuns la concluzia că australopitecii seamănă cel mai mult cu urangutanul, nu cu omul. Dacă nu a putut fi înlăturată această teorie, trebuie să spunem cum dezvoltă ea arborele genealogic până la omul actual. Din australopiteci ar fi apărut primul Homo, numit Homo habilis, care a dat alte două forme, Homo ergaster și Homo erectus. Din Homo ergaster au rezultat formele asiatice de pitecantropi omul de Java și de Sinantropi, omul de Pechin, ambele dovedindu-se drumuri înfundate ca și mai vechiul parantrop. Continuitate a avut Homo erectus care a dat formele europene ale omului de Heidelberg, ale omului de Neandertal, acum circa 200.000 de ani, să zice, dar dispărute acum 30.000 de ani, ca urmare a concurenței făcute de omul de Cromanion, apărut acum 40 de mii de ani. Rasele actuale ar fi apărut acum 25 de mii de ani, iar acum circa 10 de ani începe perioada istorică a omului modern. Uf, părinte, simt că e dintr-un coșmar sau de la un film de groază și mă tem că nu s-a terminat. Într-adevăr, nu s-a terminat. Se afirmă că viitorul ne mai rezervă ceva. Dacă le spunem evoluționistilor, că au și despre viitor tot atâta dreptate cât au despre trecut, se vor vedea îndreptățiți, căci ei chiar cred în acest arbore genealogic fictiv. Le vom spune însă că au și despre trecut tot atâta dreptate cât au despre viitor, căci ce susțin despre viitor este în mod vădit o imensă neînțelegere a lucrurilor chiar din punct de vedere științific. Susțin ei că cerebralizarea s-a încheiat acum 30 de de ani sub forma creșterii cantitative, dar că potențialitatea creierului uman este în mică măsură folosită și că, pe calea punerii ei în valoare, evoluția viitoare a omului va continua spectaculos. Dar punerea în valoare a acestei potențialități Înseamnă numai sporirea performanței intelectuale a formei actuale, nu evoluția ei. Adică nici măcar schimbarea ei, deși în amănunt nici orice schimbare nu este evoluție. Se vede de aici că cei ce se declară evoluționiști fervenți, nici nu știu ce înseamnă evoluție biologică. Folosesc termenul ca și economiștii când raportează că Exportul a evoluat în ultimii cinci ani de la atât la atât. Cred că am înțeles și de data aceasta ce vreți să ziceți. Să confundă, ca să zic așa, evoluția cu antrenamentul. Corect? Corect. Thank yeah. you. Înțeles din emisiunile trecute că evoluție înseamnă schimbarea peste generații a programului genetic cu privire la planul general de organizare a unei forme vii și că aceasta presupune o mulțime de modificări fenotipice. Cam ce modificări importante pot fi menționate în trecerea de la mai la om. Și reticul evoluționistilor este să amintească mereu numai de asemănările dintre mai și om, dar nici deosebirile care trebuie să și făcut loc prin modificările de care mă întrebați, nu sunt nici mici și nici puține. Trec în revistă doar câteva. Extremitatea cefalică a ajuns prin stațiunea verticală în partea superioară a trupului. Era în partea anterioară, ceea ce atrage mari modificări ale trunchiului și cu privire la razele osoase și cu privire la inserțiile mușchilor. Modificarea formei capului Schimbă anatomia topografică a creierului. Extinderea emisferelor cerebrale face ca restul creierului să devină din creier anterior, creier inferior. Schimbarea scheletului feței ajunge ca pe lângă perfecționarea masticației să îngăduie articularea sunetelor. De un laringe complet modificat, iar musculatura facială adaugă mimica pentru exprimarea stărilor sufletești. Ortostatismul modifică major trunchiul și mai ales bazinul și membrele inferioare. Păstrarea echilibrului cere perfecționarea aparatului vestibular. La membrele superioare se modifică centura scapulară pentru a se ajunge la un maxim de pronație și supinație, iar mâna ajunge principalul organ tactil. Să ne oprim aici. Ca să ne spuneți ce factori se consideră că au asigurat acest succes? Factori genetici, precum mutația, migrația, recombinările și driftul, factori anatomofiziologici, precum mersul biped și stațiunea erectă, care împreună au permis munca prin eliberarea mâinilor de funcția de locomoție, cerebralizarea odată cu activitatea creatoare a muncii, Reproducerea pe tot parcursul anului, care a favorizat înmulțirea populației, regimul de hrană carnivor, care a oferit energia necesară, și apoi factori ecologici, cum ar fi renunțarea la viața arboriculă și ieșirea în savană, ceea ce a adus provocări adaptative, iar în final, factori sociali, cum ar fi viața și munca în comun, ceea ce a promovat limbajul articulat. În cât timp acești factori au putut induce aceste modificări? E, tocmai asta este. Umanizarea maimuțelor nu este credibilă cel puțin din punctul de vedere al timpului avut la dispoziție. Pentru dobândirea atâtor modificări fenotipice, în care sunt implicate, evident, multe mii de perechi de gene, evoluționiștii propun o perioadă de 5 milioane de ani ca să înțelegem imposibilitatea să facem câteva comparații cu alte perioade propuse tot de evoluționiști pentru apariția altor forme vii din cele precedente. De exemplu, pentru apariția acordatelor din precursorii lor, deși nu s-au cumulat atâtea diferențe, au fost necesare 200 milioane de ani. Alt exemplu și mai semnificativ cu tot ritmul lor fantastic de mutație, bacteriile, ca să poată da din ele ceva mai evoluat, conform evoluționistilor, au avut nevoie de un miliard de ani. Poate fi un fel de efect de avalanșă care precipită lucrurile în vremurile din urmă? Nu! Este de domeniul evidenței și în vremurile noastre că formele mai puțin evoluate, să le zicem și noi așa, se modifică mult mai ușor decât cele evoluate, care arată nu numai perfecționări, ci și o mare rezistență la modificare. Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc și eu și altă dată. Întâlnirea cu știința și religie a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voina de la microfon și Daniel Trașcă de la Pupitrul Tehnic o mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și vinerea viitoare la Radio Logos. Să aveți un sfârșit de săptămână cu multe bucurii!